Wilie Minnick, elke woensdagavond om 6 hier, waar ek jou een blik op die misdaadige onderwerld gaan gee. Goeie naand, dit is na 6 en is tyd vir crime time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Ek heersam met William Minnick, verlede weet, het ek jou vertel van die 5 politiebeamtes, wie hulle levens geet om jou veilig te hou. Die politie het baie goeie onderzoekwerk gedoen, In het kerk waarin van die booswichte geskeilid betree om hulle te arresteer. En daar het een schieterij ontstaan en sieve booswichte is doodgeskiet en een poliesman is beseer in sy been. 45 mense is gearresteer waarin 11 met die misdaad verbind kon word. Baie goeie werk en een boodskap aan misdadigers dat poliesie nie geduld sal word nie. Nou moet die misdadigers met handskoene behandel word en mag hulle nie aangeraak wordie, want hulle het ons mensenrechte. Nou wat van die mensenrechte van die politiemanne en vrouwe en landsburgers, wie sy mensenrechte net aangetast word, en dan oonskeiling geen rechtstelling kry daarvoor nie? Ek gaan vanaan kyk na of misdadigers meer mensenrechte het as poliesmanne en ook landsburgers. Ek het juist in meningspeiling op uh, ons Facebookblad gesit, En daar het 100% van die mense wat daaran deelgeneem het Gesê dat hulle dink dat misdadigers meer rechte het as polismanne Nou aan die einde van die program uh, Gaan ek, gaan ons kyk of dit juist so is Misschien is daar een verrassing Maar voordat ek daarna gaan kyk Is het weer tyd vir mysiekbreek En gaan ek vir jou vir Gerard Stein En hy dien so ons twee En Steve Hofmeyer met Skree en Chris Chameleon Met die lied van die gebreekte riet te speel Ons weer, ons weer wat nog altijd aan der Die wêreld moet by te staan, maar hart word verkwerd en donder. Ons weer, ons weer somo gesoek, 'n swaar kry kan liefde verdub. Yeah Jou woorden neergepind En ek kan het nie uitveer Wat gesê is, is gesê En dat het diep in my kom leef Het ek te veel gevraag Nee te veel gemaakt van jou Het ek nooit jou last gedraag Nie genoeg gebrond is niks om nie te vind, ek wil nie meer skree, ek so moog om nie te geef, maar iemand moet skree, iemand moet die antwoord geef, dit was veerlig, om jou lippe te konsoen, kom ons wees nou eerlik, ek mens ek kon het nog steeds doen, het die tyd ons nou verwaai, Dit het teen ons twee gedraai Ek wil nie meer screen Ja, sy die laam van alle vreugde hoor as kouwe En die laks man van elke dag breek in haar rol Niet van die geprikte rieter, niet die geprikte rieter Die want hy die torf bergen, met haar schootpong Doods so het juiste reit Ja, doods van het juiste reit Maar na berke, het was goed Crime Time met William en ek, elke woensdagavond ons sessie Waar het jou een blik op die misdadige onderwerld gaan gee Dit was Gerard Stein en hy dien met ons twee en Steve Hofmeier met en met skree En Chris Chameleon met die lied van die gebreekte riete Ek kuyersam met William Minnick op Crime Time Waar ek jou een op die misdaad wereld gaan gee Ek wil ook net een hartlike welkom sê daar aan Michaela Longman Sy is een ouwe student van my En luister saam en saam daar uit New York Waar sy tans werkzaam is Nou vanavond gaan ek met jou die handvest van mensenrechte behandel, so dat ek en jy kan besluit of misdadigers of wetsgehoorsame burgers of polismannen meer rechte het. Aan die einde van die keier gaan ek met jou my mening gee oor die aangeleendheid. Nou die grondwet van Suid-Afrika. Dis waar al ons rechte verskans is. En kom ons gaan kyk wat staan daar alles geskryf. Want hoe kan jy die spel speel as jy nie eers weet wat die reels van die spel is nie en wat jou rechte is nie. Ek weet jy het al gehoor van die grondwet en het al so'n paar goeie kies gehoor wat daarin staan Nou hoeveel van ons het al werkelijk gaan sit en die grondwet gaan lees Ek denk daar gaan vir een hele klomp mense groot verrassingswag Kom ek jy gaan kyk wat staan daar Nou in die ANF alleen staan dit Ons die mense van Zuid-Afrika erken die ongerechtighede van ons verlede Huldig diegene wat van gerechtigheid en vrijheid in ons land geleid het Respecteer diegene wat het al beuiver om ons land op te bouw en te ontwikkel, en gloed dat Zuid-Afrika behoort aan amal wat daarin woon, verenig in ons verskynheid. Daarom neem ons, dier ons vry verkoose verteenwoordigers hierdie grondwet aan, as die hoogste reg van die republiek ten einde, die verdeeldheid van die verlede te heel en een samenleving gegrond op demokratische waardes, maatskapelike gerechtigheid en basisse mensenrechte te skep die grondslag te lewe vir een demokratische en oopsamelewing waarin regering gegrondwees is op die wil van die bevolking en elke burger gelijk dier die recht beskerm word. Die levensgehalte van alle burgers te verhoog en die potentiaal, potentiaal van elke mens te ontsluit en in verenigde en demokratische Zuid-Afrika te bouw wat sy rechtmatige plek as een soevereine staat in die gemeenskap van naties kan inneem mag God ons mense beskerm, kosie sekelele die Afrika, en dan sal het God sien, Suid-Afrika. Nou die vraag ontstaan, of dit wat in die aanhef staan, vandag nog waar is, en nagestreef word, is een vraag wat ek nie hier gaan antwoord antwoordie, want elke persoon sal sy eie opinie daar oor hee. Nou die grond liggende bepalings, van die Republiek van Suid-Afrika. De Republik van Zuid-Afrika is een soevereine democratische staat gegrond op die volgende waardes. Eerstens, menswaardigheid, die bereiking van gelijkheid en die uitbouw van mensenrechte en vrijhede. Nie rassigheid en nie, nie seksisme. Die oppergezag van die grondwet en die heerskapie van die recht. Algemene is stemrecht vir volwassenes. En aan die oppergezag van die grondwet. Hierdie grondwet is die hoogste recht van die republiek. Enige rechtsvoorskrif of optrede daarmee onbestaanbaar is ongeldig en die verplichtinge daardoor opgelee moet nagekom word. So wat het basis sê is, die grondwet is die hoogste wet in ons land. As daar enige wet is wat teen die bepalings van die grondwet indreis, dan kan daar die wet ongeldig verklaar word, of soos ons praat van ongrondwetlik verklaar word en mag daar die wet nie meer toegepas word nie. Burgerskap Daar is een gemeenskapelike Suid-Afrikaanse burgerskap. Alle burgers is in gelijke mate gerechtig op die rechte, voorrechte en voordele van burgerskap, en onderworpe aan die plichte en verantwoordelikere van burgerskap. Nationale wetgeving moet voorsiening maak vir die verkryging, verlies en herverlening van burgerskap. Die nationale lied, die nationale lied van die Zuid-Afrika word die president by proklamatie bepaal. Die nationale vlag, weet ons is zwart, goud, groen en wit, rooi en blauw. Die tale, die ambelike tale van die publiek is Sepede, Suitsutu, Tswana, Tswati, Wenda, Tsonga, Afrikaans, Engels, Ndebele, Koza en Zulu. Geseen die historische inkorting van die gebruik en status van die inheemse tale van ons mense, moet die staat prakties en daadwerkelike maatregels tref om die status van die tale te verhoog en al gebruik te bevorder. Die nationale regering en provinciale regerings kan enige bepaalde amtelike tale vir regeringsdoeleindes aanwend, met in achtneming van gebruik, doenelike koste, streeksomstandighede en die ewewig van die behoeftes en voorkere van die bevolking, as geheel. Of in die betrokke provinsie, Maar die nationale regering en elke provincie Provinciale regering moet minstens Twee amtelike tale Gebruik Municipaliteiten moet die taal gebruike En voorkere van hulle inwoners In aanmerking neem, is voor die antliggend Dit helpt nie die Municipaliteit het oorwege In inwoners En dan wil hulle aandring daarop Om Afrikaans met die mense te praat En te communikeer in die media nie Die nationale regering en provinsiale regerings moet door wetgewende en ander maatregels al gebruik van amtelike tale reel en monitor, sonder afbreek aan die bepalings van die sub-partikel. Moet alle amtelike tale gelijkheid van aansien geniet en billig behandeld word? In pan Suid-Afrikaanse taalraad door nationale wetgeving ingestel, moet die ontwikkeling gebruik bevorder om aanstandigheid te skep vir die ontwikkeling gebruik van alle amtelike tale die kooing nama, en sandtale en gebaretale, en respect bevorder en verseker vir die tale. Nou, sê ek, dit was nogal sy hele mondvol gewees. So wie het tyd, ons gaan gevindig vir mysiek breek, en ek gaan vir jou Bok van Blerk se limoene speel. Daar nie niewe boer op die dorp, Sy draak a kierokies kort Sy rui F2 50 opgeroeste fort Sy kin van trekkerij En in die kroeg beklui En ek wens het koning geheim Van ha boerderij kry En ons keer Wijs my jouw monde. Of jou boerpampoene, ek wil zo graag aan dit voel. Of jou kaalgaat paskes, of die die moeite waard is, Ek sal het definitief moet proef. Of het die bottles kap gedraaf, die spioen met nieuwe kaas. Uit beginne blak soos, soos in die lang Kras leen wak Aan die vierpoed Tot by die stoor Toe ja op die oor Hoe haal Toe ek weer sien Staan sy voor my Met al geweer gericht op my En ons kree Weis my jou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 Heer en een perrykies. Crime Time met William Minnick, elke woensdag aand ons sessie, waar ek jou een blik op die misdaadige onderwerld gaan gee. Dit was Lemoene van Bok van Blerk, jy keur saam met William Minnick met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Vanavond gesê as ek met jou oor die grondwet en die handvest van mensenrechte, En gaan ons op die oude ene van die dag vir ons self besluit, wie het die meeste rechte, misdadigers, landsburgers of poliesmanne. Ek gaan nie al die rechte behandel nie, ek gaan nie die behandel wat met misdaad te doen het. Door die handvest van mensenrechte. Nou wat sy rechte het ons? Hier die handvest van rechte is een hoeksteen van die democratie in Zuid-Afrika. Dit verskans die rechte van alle mense in ons land en bevestig die demokratiese waardes van menswaardigheid, gelijkheid en vrijheid. Die staat oor die rechte in die handvest van rechte eerbiedig, beskermd, bevorder en verweesendlik. En wie die mense in die staat wat dit doen? Dit is die politie. Dit is hulle wat moet zorg dat ons rechte nie op inbreek gemaakt word en dan daarna is het die hoove tot en met die grondwetelike hof, wat die hoogste hof in ons land is. Nou die rechte in die handvest van rechte, is onderworpe aan die beperkings in artikel 36, of elders in die handvest vervat of genoem. Nou ons gaan net toe handel wat is in artikel 36, want artikel 36 is een baie baie interessante artikel. Nou die toepassing, Die handvest van rechte is van toepassing op die totale recht en bind die wetgevende, die uitvoerende en die rechtssprekende gezag in alle staatsorgane, soos ons gesê het, die hoogste wet in die land. Een bepaling van die handvest van rechte bind een natuurlijke of een rechtspersoon in en in die mate waarin dit toepasbaar is, met een achneming van die aard van die recht en die aard van enige plig die die recht opgeleid die toepassing van een bepaling van die handveest van rechte op een natuurlijke of rechtspersoon ingevolge sap artikel 2a, moet een hof ten einde gevolg te gee aan een recht in die handveest die gemeene recht toepas, of in die nodig ontwikkel in die mate waarin wetgeving nie aan daar die recht gevolg gee nie, en kan een hof reels van die gemeene recht ontwikkel om die recht te beperk, mits die beperking in ooreenstemming met artikel 36 1 is. Ondou net, artikel 36 en gaan later meer in detail om bespreek. Een rechtspersoon is gerechtig op die rechte in die handveest van rechte, in die mate waarin die aard van die rechte aan die aard van daar die rechtspersoon dit vereis, gelijkheid. Artikel 9 van die handveest van mensrechte Elkeen is gelijk voor die reg en het die reg op gelijke beskerming en voordeel van die reg. Dit beteken, dat elke polisiebeamte moet elke landsburger gelijk behandel, ongeacht of hy skatryk is en of hy brandarm is, moet amal precies die behandel word, en die geld vir as jy in die hof staan voor die landros, moet almal gelijk behandel word, dat sluit die misdadiger in, net so goed soos die polisman wat daar voorstaan getuig, en die getuie en die landsburger tegen wie die misdaad gepleeg is, Amal moet gelijk behandel word voor die reg. Gelykheid sluit die volle en gelijke genieting van alle rechte en vrijhede in. Ten einde die bereiking van te bevorder kan wetgevende en ander maatregels getree word, wat onderwerp is vir die beskerming of ontwikkeling van persone of kategorieën persone, wat door onbillike discriminatie benadeel is. Die staat mag nie rechtstreeks of onrechtstreeks onbelik tegen iemand diskrimineer op een of meer gronde nie met in begrip van ras, geslachteligheid, geslag, swangerskap, hevelikstaat, etnise of sociale herkomst, kleur, seksuele georiënteerdheid ouderdom, gestremtheid, godsdienst, gewete, oortuiging, kultuur, taal en geboorte nie. En geen persoon mag rechtstreeks of onrechtstreeks onbelik tegen iemand diskrimineer op een of meer gronde in gewo... Ingevolg is subpartikel 3 nie Nationale wetgewing moet veroorden word Om onbillike discriminatie te voorkom of te en Discriminatie op een of meer van die gronde In subpartikel 3 vermeld is onbillik Tensy daar vastgestel word Dat die discriminatie billik is Een goeie voorbeeld van daar die een is Rechtstellende actie En daarom lyk het vir my dan Op die recht van gelijkheid Op die stadion van die geveg die landsburgers, die misdadigers en die politie elkeen een punt soos is allemaal gelijk daar Menswaardigheid Elkeen het ingebore waardigheid en die recht dat daar die waardigheid gerespecteer en beskerm word Dit verduidelik omself Lewe Elke persoon het die recht om te lewe Vryheid en zekerheid van daar die persoon word daarby ingestel Elke het die recht op vryheid en sekerheid van die persoon waarby inbegrepen is die reg om nie arbitreër of sonder gegronde redes op vryheid onneem te word nie. So jy kan nie net eenvoudig vir geen rede gearesteer word nie. Nie sonder verhoor aangehou word nie. Ons kyk maar na die Amerikaanse Patriot Act waar as daar net 'n bewering is dat jy dalk miskien een terrorist kan wees of betrokken kan wees by terroriste activiteite of verwant kan wees in een persoon wat dalk een terrorist kan wees, jy aangehou kan word verewig, sonder een verhoor. Hulle hoef jou nie voor een hof te bring nie, hulle hoef niemand niks te sê nie, volgens die Patriots Act kan jy net aangehou word waar hulle wil en soos hulle wil. Het ook hierweg om vry te wees van alle vorme van geweld, van het sy openbare, en het sy private oorsprong. Op geen wyse gemarteld te word nie. En daaroor is het mos nou juist weer waar hulle skerp kyk na die politie, en hoe hulle mense in aanhouding hanteer. Nie op wrede, onmenslike of vernederende wyse behandel of gestraf te word nie. Jy het ook die reg, elkeen het die reg op liggaamlike en sielkundige integriteit waarby inbegrepen is die reg om besluite oor voorplanting te neem. En daar gaan mense nou debatteer oor wanneer daar die ouderdom so wees, en opzekerheid van en beheer oor eie lichaam, en om nie sonder hulle ingelichte toestemming aan medische of wetenskapelike experimente onderwerp te word nie. Dit is hoekom as jy gaan vir operasie dan moet jy daar in jou eie woorde skryf vir wat er operasie is jy daar. Slavernie, knegskap en dwangarbeid, dit is een groot probleem in ons land, vooral slavernie en knegskap en dwangarbeid, en ook recht oor die wereld. Daarom het ons grond weet het ingeneem en gesê, niemand mag aan slavernie, knegskap of dwangarbeid onderwerp word nie. Maar dan sien ons dat het nog altijd aangaan in ons land, vrouwens wat gevang word en aangehou word in bordele en gedwong word om prostitiete te wees. Dwangarbeid onder kinders, daarom is hulle baie streng oor die ouderdom, toegelate ouderdom van kinders wat mag werk op plaase en in winkels. So daar die recht word ook baie hard nagekyk en die mense doen nie nodige om te sorg dat niemand slawe of knigskap ondergaan nie. Privaatheid Elkeen het die reg op privaatheid, waarby inbegrepe is die recht dat hulle persoon of woning nie deersoek word nie, Hul eiendom die deersoek word nie, daar nie op hulle besittingsbeslag gelee word nie, of daar nie op die privaatheid van hulle communicaties inbreek gemaakt word nie. So jy het die recht tot jouw privaatheid. Onthou net, dit wat jy op Facebook skryf, is nie meer privaat nie, want Facebook is een openbare platform. Al het jy jou Verstelling so gemaakt dat het geslote groep is Of dat jy voel jy is so privaat moendlik Dit is op die internet Dit is oop en uit So wees voorzichtig wat jy sê en doen Daar op die weie web Vryheid van godsdienst, oortuiging en mening Elke nie die recht op vrijheid van gewete Godsdienst, denke, oortuiging en mening Net daar die sineky. Maak dit vandag wettig vir een satanis om vrylik sy geloof te kan uitdra en te kan doen. Godsdienstbeoefening kan by staats of staatsondersteende instellingsgeskiet mits daar die beoefening reels nakom wat die dietersakelijke openbare gezag gemaakt is. Dit op billike grondslag geskied en bywoning daarvan vry en verwillig is. Hierdie artikel beleid nie wetgeving wat erkenning verleen aan hiewelike, wat aangegaan is krachtings enige traditie of in stelsel van godsdienst, persoene of familierecht nie, of stelsels van persoene en familierecht, krachtings enige traditie, of wat nagevolg word dier persoene wat in besodere godsdienst aanhang nie. So dit beteken dat hulle ook nie hierten jou kan diskrimineer as hy op een ander weise in hiewelik sou treen nie. Onder baie van die swaardbevolkings is daar gissings, dat die manne baie kwaad is, omdat hulle lobola betaal vir hulle vrouwens, en dan, want die vrouwens wil traditioneel trouw, maar wanneer het kom by gesinsgeweld, dan wil die vrouw westers wees. En hulle, bewee, hulle, hulle siening is, hulle klomp geld betaal, want sy wil traditioneel trouw, dan moet sy volgens traditionele wette aangaan, maar ons grondwet sê nie, sy het die reg tot haar is eie lichamelike sekuriteit. En dan het die recht dat erkenning in gevolge paragraaf A moet met hierdie artikel en die andere bepalings van die grondwet bestaanbaar wees. Vryheid van uitdrukking Elkeen het die recht op vryheid van uitdrukking waarby inbegrepe is die vryheid van pers en ander media. Die vryheid om inlichting of ideeës te ontvang of oor te dra, precies wat ek nou doen. Die vryheid van artistieke kreativiteit, en akademiese vryheid en vryheid van wetenskapelike navorsing. Die reg in sy partikel 1 omvat nie, en nou moet jy mooi luister, propaganda vir oorlog nie. Jy kan nie daar op Facebook, of oor die radio, of in enige media, propaganda vir oorlog maak nie. Die aanstichting van dreigende geweld nie, of die verkondiging van haat, wat op ras, etnisiteit, geslachtlikheid, of godsdienst gebaseer is, en wat aanhutsing om leed te veroorzaak, uitmaak nie. Nou moet jy ook mooi onthou, mense gaan van my sê, ja, maar daar word verskrikkelike goed gesê op juist plekke soos Facebook en Twitter, en niemand doe niks aan die mense nie. As jy dit gelees het, as persoon, en jy voel dat jou recht is aangetas, is dit jou plig om na die hoofd toe te gaan en te gaan kla oor daar die persoon, en dan hun hofgeding aanhangig te maak, so dat die persoon kan gestop word, om te doen waarmee hy bezig is, anders gaan hy ongestoord voortgaan. So as jy voel jou recht is aangetas, is dit jou plig, om te gaan, en te gaan kla by die overhede. Dan het jy die recht wat vergadering, betoging, linievorming, vorming, en petisie. Elkeen het die recht om, en baie belangrik, vreedzaam, en ongewapen te vergader, te betoog en betoog te vorm en petities voor te le. Die klem le op vreedzaam en ongewapen. Om met die wapen in die betooging te loop is ongrondwetlik en onwettig, en om die winkelvensters uit te slaan, karre te breek, vuilgoedromme om te gooi, mense aan te rand, en te dreig om deel te vorm van die vergadering of betooging, is ongrondwetlik en onwettig. Dan artikel 18, vryheid van associatie. Elkeen het die reg op vryheid van associatie. Dit beteken, ek het die reg om vriende te wees met wie ek wil. Ek het ook die reg om nie vriende te wees met die persoon, as ek nie met om vriende wil wees nie. Politieke rechte, dit staan elke burger vry om politieke keeses te doen, waarby inbegrepe is die recht om, een politieke partij te stig, deel te neem aan bedrijwegeerde, van of lede te verwerf van een politieke partij, en hulle vir politieke partij of zaak te beuiver. Elke per burger die recht op vrye, rechtverdig en reelde verkiesings, vir enige wetgevende lichaam, wat ingevolge die grondwet ingestel is. En elke volwasse burger, het die recht om te stem, In vir enige wetgevende lichaam wat in gevolg die grondwet ingestel is en om dit in die geheim te doen dis ook om as jy daar na die stempunt toe gaan, ga jy na die kaartboord hokkie in, waar jy gaan stem waar niemand kan sien waar jy jou kruisie trekje en dan kan ek in een daad vir een openbare ambte wees en indien verkies die te bekleë. geen burger mag burgerskap ontneem word nie Dan weer een ander belangrike een, vryheid van beweging en verblijf. Elkeen het die recht op vryheid van beweging. Dit beteken, jy kan loop waar jy wil, mits dit nie privaat perseel is nie. So jy kan in enige straat stap, in enige openbare gebouw ingaan, in enige land uh, of enige dorp in die land kan jy besoek behalwe as jy kan nie in een persoonse privaat woning instap en maak as jy wil daar nie. Elkeen het die reg om die republiek te verlaat, en daar sê ek behalwe as jy minderjarig is. Want as jy minderjarig is, dan moet jou ouwers toestemming gee, dat jy een paspoort kan kry en dat jy die land mag verlaat. En as die ouwers gesky is, moet albei ouwers toestemming gee, dat die kind die land mag verlaat anders sal hy nooit die land kan verlaat he. Elke burger het die reg om die republiek binne te kom, daarin aan te bly en op enige plek in die republiek verblyf te neem. Elke burger het die reg op 'n paspoort. Dan die vryheid van bedryf en beroep en professie. Elke burger het die reg om vrylik in bedryf, beroep of professie te kies. Die beoefening van een bedryf beroep of professie kan dier die recht gereglie leer woord. Eiendom, artikel 25 Niemand mag eiendom ontneem woord nie behalwe in gevolge en algemene geldende rechtsvoorskrif. En geen rechtsvoorskrif mag arbitraire ontneming van eiendom veroorloof nie. Een eiendom wees nie net daarop op jou huis of jou stik grond nie. Dis enige iets wat jy kan besit. Eiendom mag slechts ingevolg in algemene gelde rechtsvoorskrif onteien word, en daar gaan ek weer in hakkie sit, artikel 36, vir in openbare doel of in die openbare belang, en onderworpe aan vergoeding waarvan die bedrag en die tyd en wijze van betaling of dier diegene wat geraak word aanvaar is of dier een hof bepaal of goedgekeer is. Die bedrag van die vergoeding en die tyd en wijze van betaling moet rechtverdig en billig wees, en moet in billike eeuwenwicht toon tussen die openbare belang en die belange van diegene wat geraak word, met in achtneming van alle tersakelike omstandighede, met inbegrip van die huidige gebruik van die eiendom, die geskiednis van die verkryging gebruik van die eiendom, die markwaardie van die eiendom, die omvang van rechtstreekse belegging, subsidie door die staat en opzor van die verkryging en voordelige kapitale verbetering van die eiendom, die doel van die onteinding, By die toepassing van hierdie artikel beteken die openbare belang ook die naziese verbintenis tot grondhervorming en tot hervormings en onbillike toegang tot al Zuid-Afrika's natuurlijke albronne te bereikstellig en is eiendom nie tot grond beperk nie. So daar die ene is die een wat keer dat op die stadium eiendom en plaase nie net eenvoudig afgevat Kan word nie en Daarom moet ek om ingesit want Dit is thans op die stadium Een misdaad om ‘n persoon van sy grond af te verdrywe. Dan rechtverdige administratiewe optrede En dit sluit aan by gelijkheid by die reg Elkeen het die reg op administratieve optrede Wat regmatig redelijk en procedureel billik is Elkeen wie se rechte nadelig geraak is Door administratiewe optrede het die reg Op die verskaffing van skriftelike redes Nationale wetgeving moet gevoororden word om aan hierdie rechte gevolg te gee en moet voorsiening maak vir die verhersiening vir die administratieve optrede dier een hof of waar het gepas is in onafhankelijke en onpartijdige tribunaal. Die staat verplug om aan die rechte in sa 1 en 2 gevolg te gee en in doeltreffende administratie te bevorder. Toegang tot hove Elkeen het die recht, dat in geskul, wat dier die toepassing van die recht besleg kan word, in een billike openbare verhoor, voor een hof beslis word, of waar het gepas is voor een ander onafhankelike en onpartijdige tribunaal of forum. Daarom sê ek, as jy voel jou rechte is uh, geskend, moet jy na jouself naar die hof toe went, en die hof sal dit vir jou verder vat. En dan die tribunale of forums is goed soos CCMA, Jou, uh, wat jou gaan help met jou arbeidsprobleme. Nou kom ons by gearresteerde, aangehouwe en beskuldigde persoene, want ek het net nou gesê, nou moet ons hulle met handskoene aanvat, en jy mag hulle nie aanraakje, want onthou, hy is nog nie skilig bevind in een misdaad nie, en daarom is hy nog gelijk aan alle landsburgers wat rechte betref. Elkeen wat weens een beweerde oortreding gearresteer word, het die reg om A. te swijg, dat betekent om stil te bly, en B. onverwittig verweil te word van die reg om te swijg, en om van die gevolge indien daar nie geswijg word nie. Met ander woorde wat Lufjus al sê is, jy het die reg om stil te bly, alles wat jy sê kan en sal teen jou gebruik word in die hof nie verplicht te word om in betekenis of te, bekentenis of erkenning te doen, wat as getuienis tegen daar die persoon gebruik so kon word nie. En die reg om so gauw as wat redelijkwees moeilik is voor een hof gebring te word, nie later nie as 48 uur na die arrestatie. Nou dit werk ook so dat, so daar hun vakantiedag wees, hulle arresteer jou die dag voor goeie vrijdag, dan gaan jy nie binnen 48 uur by jou hof wees nie, jy gaan eers by die volgende hofdatum, wat dan nie dinsdag is, gaan jy eers by jou hof uitkom, en dan machtig dit die staat om jou aantou, vir langer as 48 uur. Jy die recht om behoudingsredelike voorwaardes uit aanhouding vrygelaten word, en nie die belang van gerechtigheid te toelaat. Elkeen wat aangehou word, met een begrip van elke gevondeste gevangene, het die reg om onverweild van die rede vir die aanhouding verwittig te word, die landers gaan volverduidelik hoe kom hy aangehou word, op een rechtspraktisein van sy kese, en om met daar die rechtspraktisein te consulteer, en om onverweild van hierdie recht verwittig te word. So wanneer een persoon gearresteer word, gaan hy onmiddellik verwittig word, dat hy het die reg om een procureur te kry, en met hom te consulteer hy het ook die recht om dier die staat op staatskoste van een rechtspraktiesijn voorzien te word, indien het andersins tot weesendlik onrecht zou lei, en om onvervuild van die, die recht verwittig te word. So, as hy gearresteer is, en hy sê, vir, maar ek kan nie een bekostig, bekostigie, daar kan hy gaan aanzoek doen, om by die rechtsopraad voorzien te word van een procureur op die staat staatsen onkoste. Daar is natuurlijk ook reels verbonde, versekere misdade gaan een rechtspraktiesijn, Of a, of a legal aid lawyer, gaan nie vir jou verskyn versekere misdaad nie, en as jy boonsekere vlak van inkomste verdien, gaan hulle ook nie vir jou verskyn nie. En jy die recht om die rechtmatigheid van die aanhouding persoonlijk vir die hof te betoos, en om vrygelaten word, indien die aanhouding onrechtmatig is. Dis nou daar wat jy sê jy wil, ‘n borg aan soek hou. Heer die op omstandighede van aanhouding wat met menswaardigheid rekening touw, met een begrip van minstens die voorziening op staatskoste van toereikende akkomodatie, jy sal een sel krij, voeding, hulle <coughs> eet drie keer een dag, leestof en medische behandeling, en om verbinding te tree met en besoek te word, dier daar die persoon sy gade of lewensmaat naast bestaandes, godsdienstberader van sy kiese en medische praktisein van sy eie kiese. Elke beskilligde persoon het die recht op een billike verhoor waarby inbegrepe is die recht om van die aanklag verwittig te word in voldoende besonderhede om daarop te antwoord, om genoeg tyd en griewe te hee om een verweer voor te berei. <coughs> Opembare verhoor voor een gewone hof het die recht op een verhoor wat sonder onredelike vertraging begin en afgehandel word om by die verhoor teenwoordig te wees. Hy die reg op 'n prokureur van sy keuse en om deur daardie prokureur verteenwoordig te word en om onverwyld van hierdie reg verwittig te word. Hy die reg om onskuldig geachte word, te swyg en nie gedien in die verrichtinge te getuig nie. So 'n persoon wat aangehou word en wat beskuldig word van dat hy misdaad gepleeg het, hoef glad nie te getuig nie. Hy hoef in werklikheid niks te sê op sy aanklag nie. Hy het die recht om getuinis aan te voer en te betoos, om nie verplicht te word om self in krimineerde getuinis af te leenie, om verwoord te word in die taal waar die beskuldig persoon verstaan of indien dit nie doenlik is nie, dat die verrichtinge in daar die taal getolk word. Hy het die recht om nie skuldig te bevind te word weens in handeling of versuim, wat ten tijde van die handeling of versuim ingevolge of die nationale recht of die volkenrecht nie in oortreding was nie. So by die oomlik wat hy die oortreding beweerde oortreding so gepleeg het, as dit nie op daarie stadium in oortreding was nie, kan hy nie skuldig bevind word nie. Hy die recht om nie verwoord te word, weens in oortreding ten opzichte van een handeling of versuim ten opzichte waarvan daarie persoon voor in of skuldig bevind te sien. As die persoon vry is of skuldig bevind is, na daar verwoord was en daar kom dan inlichting, kan hy nie weer verwoord word op die ou inlichting nie. Hy die reg op die voordeel van die luchtstuf van die voorgeskrewe straffe, indien die straf wat vir oortreding voorgeskrewe word, verander is tussen die tijdstip waarop die oortreding gepleeg is en die tijdstip van vonnis. Hy die recht op papel, en wanneer hier die artikel vereis dat inlichting aan die persoon verstrek word, moet die inlichting verstrek word in een taal waar die persoon verstaan. Getuienis wat verkry is op 'n wijse wat enige reg in die handvest van rechte skenk moet uitgesluit word indien toelating van daar die getuienis die verhoor onbillik sou maak of anderssens vir die rechtspleging nadelig sou wees. So enige getuienis wat bekom is sonder dat die persoon ordentlik gewaarski is, mag dan nie gebruik word nie. Blijk my daar het die misdadigers een punt boos amal. Dan die beperking van artikel 36 Die rechte in die handves van rechte Kan slechts krachtings en algemene geldende rechtsvoorschrift Beperk word in die mate waarin beperking redelijk en rechtverdigbaar is In een oop en democratische samenleving Gebaseer op menswaardigheid, gelijkheid en vrijheid Met inachtneming van alle tersakelijke faktore Met inbegrip van die aard van die recht, die belangrikheid van die doel van die beperking, die aard en omvang van die beperking, die verband is die beperking en die doel daarvan, en in minder beperkende wijse om die doel te bereik. Behalve soos ons in sy partikel 1, of enige andere bepaling van die grond by mag geen rechtsvoorskrif enige recht, wat in die handvees van mensre verskans is, beperk nie. Wat artikel 36 eindelijk bedoel is, dat enige van jou rechte kan ingeperk word, mits daar een goeie rede is. Soos byvoorbeeld, ek kan met genoeg getuinis gaan aansoek doen by 'n landros vir een versinteringslastbrief, en dan kan die politie daar die versinteringslastbrief uitvoer. Wat beteken, jou recht tot privaatheid mag dan wettig geskend word. En dit is hoekom landros baie, baie versichtig kyk na aansoeken op versinteringslastbriewe. Daar kan ook lastbriewe gevraag word, om na jou telefoongesprekke te luister. As jy genoeg rede sê, kan een lander ons dit teken en mag daar dan op jou telefoongesprekke ingeluister word wettig. So daar gaan jou recht tot privaatheid. Artikel 36 sê dat jou recht tot vrijheid van beweging ingeperk kan word. Want as jy misdaad pleeg, mag een politiebeamte jou arresteer en dan beperk hy jou recht tot beweging. Hy beperk jou recht tot vrijheid. In artikel 36 gee vir hom daar die recht. So daar, like het my, het die politie weer meer rechte as die misdadigers. Dan die afdoen van rechte. Iemand in hierdie artikel genoem het die reg om 'n bevoegde hoofd te nader en aan te voer dat daar op recht in die handvees van rechte inbreek gemaakt is of dat so inbreekmaking dreig en die hoofd kan gepaste rechtselop verleen met inbegrip van verklaring dat die persoon wat in die hof nader is, iemand wat in eie belang optree, iemand wat optree namens iemand anders, wat nie in die eie naam kan optree nie, en iemand wat is een lid van, of in die belang van een groep of klaspersone optree, iemand wat in die puntbaar belang optree, en een vereniging wat in die belang van sy lede optree. Maar dit basis sê, is wat ek net al gesê het, as jy voel jou rechte is ingebreek by, jy of is geskend, dan moet jy naar die hof toe gaan, en kan jy gaan kla en sê jy wil hee dat dit moet ophou. En sê als een kan gaan enige rechtspersoon of fysische persoon kan gaan om dit te doen. Joesu, dit is weer een muziekbreek en op die draaitafel het ek veel voor Bobby van Jaarsveld met Jy is my alles. Kom ons vat neer die paad en gaan weg Ivers waar daar niemand anders is Daar waar ons nooit mekaar kan mis nie In my hart voel het goed en voel dit recht Ek versla van naal by aan jou wees Verlief met jylle lijf en gees Ja, jy is my alles, alles, alles, jou ja. Jy is my alles, alles, alles Jy sy my vriend nie, jy is my liefde Jy sy net my liefde, jy is my hart Jy sy net my hart nie, jy is my lief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 Jy sien net my hart nie, jy is my liewe, jy sien net my, yes, my liewe. Jy sien net my liefde, jy is my hart. Jy sien net my hartie, jy is my liewe. Jy sien net my liewe, jy is Time met Willem elke woensdag aand om hier, waar ek jou 'n blik op die misdadigerige onderwêreld gaan gee. Dit was Bobby van Jaarsveld met Jy is my alles. Ek is Willem Mnuk met Crime Time waar ek jou 'n blik op die misdaad wêreld gee. Vanaand praat ek met jou oor of misdadigers of polismanne of landsburgers die meeste regte het. In die hoogste wet in die land, die grondwet, kan ons sien dat politiemanne eindelijk meer rechte het as misdadigers of landsbruggers. Aangesien hulle jou grondwetelike rechte kan in kort ingevolge artikel 36 van die grondwet. En ek geef die politie meer punte, omdat daar baie meer rechte is wat hulle wettiglik mag inperk. Daar is net een van die rechte wat hulle nie wettiglik mag inperk nie, en dit is die recht om te lewe. Geen landroos kan Philippolis van een lastbrief geë om enige persoon te dood nie. Dit lyk maar asof misdadigers meer rechte het, maar die werkelijkheid is, dat hulle nie net die grondwetelike rechte resokteer nie en herbiedig nie, en dan achter die grondwet skuil zodra hulle gevang word. Dit is die onrechtverdige wereld waarin ons lewe. Op daar die nood het my tyd uitgeloop, en gaan ek tot ziens sê, tot saterdag, om 8 uur waar ek vir jou gaan help om jou naweek en week se ontspanningsaktiwiteite beplan. Ek gaan uitspeel met superhero van Eden. Blijf veilig en geniet die res van jou week. Totsiens. Ken het jy Superman, Batman, Man, -Man in die donker. Oor jou van Wat net een glimlach vir nou Wat sal wat dat nodig het Van jou Ek sal dit weer en weer bewijs